«Хоба що обмануть?» «Болота!» «Коли повертатиметеся додому, і вас зустрінуть солдати чи айсархи, скажете, «Ходили по гроші до тітки, що живе на хуторі Лейші, і йдете лісом навпростець? «Так ми казали», – відповіла Еміля. «А гроші у вас є?» – спитав я, розтібаючи свою польову сумку. Вистачить, то чість асигнації по 50 окупаційних марок. Саша Колум повернувся. Саша прийшов. Пролунали голоси віддалік. Ви з Галкою підіть до брата. Повернувся наш Колумчик. А я побіг до командира. Гукнув Тарас і подався геть. В трьох ми наблизились до вогнища. Колун стояв мокрий, обличчя освітлене полум'ям бліде, заюшене кров'ю, з пальців правої руки ще текла кров. Що там сталося? Засада на хуторі. Дядя Ладгалець домовився з хазяїном про хліб. Ми прийшли, от, опустив важку голову хлопець. Ладгальця і Юріса вбили. Дійшовши до Галявини, на якій був Мергавський хутір, Ладгальц і Сашко залишили біля рівчака, що відмежовував луки від лісу Юріса, а самі попрямували до будівель. Навколо було тихо, темно, тільки світили зорі. Глуховатий Ладгальц ішов шов гупуючи чебітьми по підмерзлій землі. Сашкові ждало, що десь за хлівом ніби захрипів собака. мов хто душив його, щоб не гавкав. В ту ж мить Сашко зупинив ладгальця, вхопивши того за плече. «Що?» – здивувався ладгальця. «Хальт!» «Пароль!» В вигуки потонули у спалахові освітлювальної ракети, що звелася від пуні, освітивши весь хутір і луки. Автомати у Ладгальця і Сашка були у бойовій готовності, і вони натиснули на спуск, пролунали черги. Обидва партизани побігли назад до Рівчака, де залишили Юріса. І тут поміг ударили від пуні і від хліва з кулеметів. Обидва впали і поповзли. Кулі свистіли над головами, утиналися в мерзлу землю. Ладгалець крикнув, «Я наче поранений!» Ще відповзли, канава вже поруч. пересидуючи біль, Ладгалець сказав Сашкові, «Дізнайся, що з Юрісом, а я втоплю папери в канаві, проламаю кригу». Папери були, можливо, не так і цінні для розвідки, але могли стати доказом, що вбиті тут, чи тяжко поранені, що не встигли пристрелитись, мають причетність до парашутистів, за якими оце влаштоване в останній день року великомасштабне полювання. Хлопець пополз до Юріса. Той сидів, якось неприродно зігнувшись, бо затискував коліном пробитий кулею живіт. Юріс підносив карабін до плеча і стріляв. Та ось... Задоданів німецький кулемет, і Юріс впав на мерзлу землю. Сашко поквапливо і з острахом обмасував вбитого. З кишені німецької шинелі він дістав книгу, про яку знали всі в загоні. «Хаджі Мурат» – льва толстого латиською мовою. Книга була густо обіллята кров'ю, що цебеніла із живота ручаєм. У нього хлопець ледве всунув в кишені своєї куртки. Більш ніяких документів у Юріса не було. А від хутора стріляли і стріляли. Колі градом бились тут же, біля вбитого Юріса, ще живого Сашка Гаркая. Нарешті Сашко отянувся. І як там ладгалець, Поповз канавою. «Як важко давались оці двадцять кроків».